السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا جزيلا للمسلمين رسولنا الولي محمد عليه الصلاه والسلام الشكر الكثير يا ايها الاخوه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فايسع حال جبل الله سبحانه وتعالى ليكثروا السلام نشهد الله عليه وسلم na njegovu častljena shave, na njegovu porodcu i sve onih koji slijedi pravi bude su njega dana. Neka i neizmjena, hvala vladu Sunhanovu Tava na svim blagodatima, a posebno na blagodati upute iman. imanje. Poštovana braća i Pošto, ona, braćo, sestre, došli smo večeras do poglaga o od, određenoj kazni za konzumiranje alkohola. Hvala vladu Sunhanovu, jel korak u korak, malo pomalo, mi koračavamo ka završenju, odnosno ka kraju ovog drugog toma. Rekli smo da ima svega tri tomo sa i muslima. I još jednom napominjem sve nas, jeli, da je u u bilo kakvom dijelu, bilo kakvom dijelu, pa čak i tunjaločkom, jedan od glavnijih predvijeta je uspjeha. Bez obzira šta željeni postići u životu, neophodna je u i u podnosti. To je formula za učbje. To je iskustvo života, to svi potvrđuju. Bilo čemu u nauciju i poslu, jer u pretenzu bilo čemu u odnosu stajnosti je formula za učbje. Mi smo došli do 1057. hadisa i prošli put smo govorili o kazni za krađu, kazni za glud i tako dalje, to što one kazne koji su predsjedno određene šarijetom koji se nazivaju hodubi. Prvi hadis je nastavljen koliko udaraca bićem je kazna za konzumiranje alkohova. Sve ove, sva ova nedjela, odnosno svi ovi harame, čim kaznemo govorimo u ovim predavanjima, to su velike grijesi za koje je određena predsjedno kazna Koranom i Sunnetom i nažalost to su grijesi koji su najveće raš, rašireni danas u društvima. Blut, trađak, pijenje alkohola, plus su fiskoli su najviše rašivini dužni. ibn Muzer, Ebu Sasan je rekao, bio sam svijetok kada su Osmanu ibn Afanu, ladi Allahu Angu, doveli veli idan, toga što je klanjalo dva vekata, sabaha. A potom rekao, hoćete da vam ja, hoćete li Protiv njega su posvjedočula dva čovjeka, dva svjedoka. Jedan od njih je bio Komran, on je posvjedočio da je veli pio alkohol. Drugi je rekao da ga je vidio kako povraća. Znači jedan je svjedočio da je pio alkohol, drugi da kako povraća. Osmani tada rekao: "On ne bi mogao povraćati da ne piju." Alija ustani i bičujka. Alija je rekao: "Hasane ustani i bičujka." Hasane je rekao: "Neka vlas provodi Kad je teško, onaj ko je sprovedi, kad je lako. Ali je rekao, Abdullah ibn Đa'fere ustani i bi biću On ga je bićevao, a Ali je brojao sve do četrdeset. Potom je rekao, dostaj. Nakon toga je rekao, poslanik s.a.v. za pijenje alkohola udarao četrdeset bićima. Ebu Bek, radi Allah, ono je bićeo zato također četrdeset. A Omer radiolo 80 puta sve to su ne međutim meni je draže da kazna zato to bude 40 udaraca bičem ovdje je pitanje je li iz ovog hadisa vidimo da e, u historiji znači među kalifama nije bilo e, nije bio jedinstven stav po pitanju broja udaraca bičem izbog toga postoji među islamskim učencima razilaženje na osnovu hadisa i drugih hadisa, s koliko udraca biće nam trebali na sebi. Mi vidjet ćemo vidjeti to kasnije. E, sad, da li ova kazna precizirana? Da, da li se ne smije više od 40? Ili se smije? O tome nam govori i ova predajna. Kaže, ali ja radi Allah manu da rekao, nikada se nisa bojao da onaj nad kim sam izvršavao kaznu, zbog toga umri i da zbog toga osjećajem grižnju savjesti osim kad bi izvršavao kaznu nad pijanicom. Ako bio on za vrijeme izvršenja te kazne, morao bi za njega platiti krverinu, jer poslanih svala vlade Seleme tu kaznu nije fiksirao. Ko će u ovom predajaju radijalno ukazati da poslanih svala vlade Seleme nije odredio da tu bude minimalno, ustvar da tu bude maksimalno 42, nego da je odredio samo donju granicu. Donju granicu tu je 42. A da mimo toga, jeli, da se to prepušta kadije, odnosno imamu, da odluči hoće to bit ćete ili više u zavisnosti od slučaja onog koji, koji se opijao. Sad ću malo se zadržati uvijek da vidim u pitanju pijenja alkohola. Šta je to alkohol? Šta je sam sklučenac kažem? A, vino ili ham? Izraz ham se spominje u Koranu. Znači, to je svako opojno priče, svako opojno priče, bez obzira kako se ono zvamo, bez obzira kakvo ime imamo, Nije samo vino zabraneno. Koranu se spominje, ta taj je prevedena kao vino. Inne mad hamur v tako itd. A, hamr nije samo vino koje je poznato kod nas. Hamr je u stvari svako opojno priče koje je opino. Jer kažu psalnik Aleyhi, salatu Kullu muskirin hamur Kullu hamrin haram Hadis znači, je, znači, kada nježi Sve što opija je hamr. Znači, sve što opija je hamr. A svaki hamr je haram. A to je ono što opija je haram. Među islamskim učenjacima nema razljelaženja. Oko je lako odzabranio. Oko toga postoji iđman, znači na osnovnu Korana i sunnete. Naš Kur'anaj u toj Kur'anskoj ajtu šuri Al-Maideh 113. Ajtaj kaže: "Nema hamara, nema gambola, mešebora, sanada, ola islamišu min 'amli šejtan, feštarebu, ola alaikum tuflihul." Ovieni cibino počeka pomiri i strelce zagatalje. Su odvratne, odnosno prljave stvari. Rijsun min 'amli je to prije svega duhovna I zato na osnovu ovog tumačenja neki islamsku učenjaci kažu da je da alkohol nije nečist. U smislu, znači matiran nečist, kao krz, mokreća i tako dalje. I zato udozvoljavaju, recimo, ovaj, alkoholne mirise s alkoholom tako dalje. I oni kažu da je alkohol duhovna nečistoć. A da sam posljed nije nečist. To je jedna od mišljenja. Znači e, to su prljave stvari, šejtanovo delo. Zašto zašto opet alkohol se spomeni sa kockom? Kocka nije materijalna nečist, to je duhovna, prlja dušu. Istok humiri, to je duhovna nečist. I dolor, i stranca zgata, sve vezano za duhovnu nečistoću. To je šejtanovo delo zato se toga konte da biste bili spašeni. Ne trebamo govoriti o o valoaj štetnostima alkohola. Prije svega štetnost pozdravlja po ljuski, pamet ljudsku, po društvena štetnost. Ništava se metak, stvaraju se problematične ličnosti osobe od alkohola i tako dalje. I danas društva, ova savremena društva, imaju ogromne probleme sa alkoholom, i ga svjesno dozvoljavaju, osim neke države svijetu. Jel? Svjesno ga dozvoljavaju i zabranjuju jel, ko bajagično kažu Rus da, da kupuju alkohol i da konzumiraju osobe mlađe od 18 godine i tako dalje. Na svakom koraku piju osnovci piju alkohol. Niko ništa ne poduzma. Posljedno u našoj državi istočni Teksas jel, koji nema nikakvih zakona. Ako postoje zakoni, ovaj to, je, to niko ne sprovodi. Absolutno. Nažalost, znači, Islam strogo, Islam, Islam strogo zabranjuje alkohol i porištenje alkohola. I vidimo na osnovu ovi hadisa, i ovih propisa da je to, jeli, da je Allah propisao strogu kaznu. I u mnogim hadisma, posanikada i sallat wa sallam, jeli, navodi da je alkohol velik i grije, pa kaže Allah je prokrav onoga kog pije vino i koga prodaje u Harija Muslimu. Ono predaj se tamo spominje, Ali deset osloba da su prokrijeti. A prokrijestvo znači da je udaljno od odelave milosti. Onaj koji udaljno od odelave milosti gdje se gos pominje prokrijestvo. Za neko dijelo kažu islamskućenjac da je to veliki grij. Da je to veliki grij. Zbog svega ovoga, islam je propisao kaznu za alkohol za opijanje. I samo se islamska ulema različila po pitanju broja udaraca biće. Na osnovu ovih predaje koji smo eli ovaj, čitali, vidimo da je poslanika Eliehi Salatu Veslama kažnjavao sa 40. Da je Abu Bekru kažnjavao sa 40. I onda je Omer kažnjavao sa 80. On je povećao. Jer u njegovo vrijeme mnogi prostori su bili osvojeni. Znači, islamska država se proširila i mnogi novi narodi su ušli u okrilje islama, islamske države, pa su imali običaj da masovno da piju, da su joj pijeli. Jeli? I to je bilo rašireno tada u islamskoj državi, pa je Omer, stvari, je Omer, povećao kaznu na 80. Znači, na 80. 40 je bilo kao had koji je utvrdio poslanika 1977, a on je povećao od sebe svojimi štihadu na 80. Da znači, jedan dio islamskih učeniaka smatra da kazna ne treba biti veća od 40 udaraca bičem, a to znači a to je mišljenje Šalfija i još neki savučenioci da tu treba biti najmanji broj udaraca bičem. Tu mišljenja je Ibn Temije i Ibn Kajra Kutulahled nose kod hadisa i kada se rekalo da to je na više od 50 i to ne treba onda je l'ovaj ne treba postupati drugačina. Kaže im Tejmira Netulare da je sve iznad 40 udaraca, da to nije obaveza. Da nije obaveza i da se vraćaju štihadu imama. A da je onaj had, da to 40. A iznad toga nije obaveza, obaveza je 40. Drugog mišljenja, a to je da treba smo otikati od 80 udaraca, jer je imam Ahmed, Malat, Muhanife, Savri Rubi sam sklučanja za nju dokaze idma ashab da su ashabi ili e, da su imali jedinstveno mišljenje iđma, da treba sprovesti odnosno pianicu udariti ili bijčovati sa 80 udaraca bijč svakom slučaju ovo je je lovo razloženje i osnovu i svoje dokaze ali minimalno treba da bude 40 ostalo kako kaže Novi koji zasnikuje drugo mišljenje, treba prepustiti i malo. E sad oko ovog, jel, postoje i drugi profis koji su onako manje biti kažem. Kako se dokazuje opijanje? Dokazuje se priznanjem ili svjedočenjem? Priznanjem ili svjedočenjem? U ovom slučaju, prvom vidimo da su dvojica posljedočili. Čovjek može priznati da se opio. I, dalje isto, pijence se ne kažnjaju dok je pijan i dok je bolestan. Kažnjavan se nakon što se otrije, nakon što ozdravio ako, ako je bio bolestan. Kažnjavanje javno, javno, kao i po drugih šarijetskih kazni, udara se sa 40 ili 80 udara srbićem po leđima, S tim, kad je upitana pitanju žena, znači ona a, a, leđa ne smiju biti, odnosno u tijelu ne smiju biti prekrvenog, treba biti prekrvenog, sa odjećom koja ne ublažava jeli, bolove od udaranca. I naravno, ako se ponovi u pijanje, ponovit ću se i kažnjavano. se i Sljedeći hadis, bičevanjem slučajeva kada je kazna nije odrijeđena. Ebu Bode, en saari rad Jelanu, no, da je čuo Allaho poslanika, je sr. 8 da, da rekao, niko nema pravo da kažnjava sa više od deset udaraca bičem, osim kada je to Allahom kaznom odrijeđeno. Ovo pita se pitanje šta kod onih slučajeva, je li onih manjih griha, koji, za koji kazna nije predrijeđena, Koranom i Sunnetom. Znači, mimo zinaluka, mimo krađe i mimo ovaj potvori, mimo a, opijanje tako dalje. Kao na primjer naslođivanje sa ženom, znači sa strankinjom bez punog odnosa, što je maso danas prošireno. Uh krađe, a, manje krađe ili krađe onoga što nije bilo čuvano. Već smo neko ukrade nešto iz odključara auta ili otvore avlije i tako dalje, znači, nije sad člano i to je krađan, ali zato to krađu ne ide ruka, recimo. potvora mimo bluda. Ako se vjerica potvori za blud, pa to ne dokaže, onda se, biću je onaj koji je potvorio za blud, jel? Ja. A ne, možete potvoriti nekoga za nešto manje od bluda, i pri, onda se dokaže da tri da je da je potvorena. I slične, jeli slični prijestupi i djela za sve to jeli, postoje druge kazne i opoznačeno ovog andisa pusti razila žena šta se ovdje misli pod Allahovom je li kaznom šta se misli imam dva mišljenja da se ti misli na kaznu na kazne koje su šerijatom precizno određene a to je nalog naluk, li potvora krađa popijanja alkohola da se tu može kazniti sa više udarcima bičem Ni prema ovom mišljenju sve mimo spomenutog su grijesi koji je za koje je određen ta'zir, a to je kazna mimo ovih jele predviđenih. Mora biti manja. A ta'zir, kako u hadisu navodi, ne smije biti veći od 10 udaraca bičem. Znači za ove griješke manje jer popisu propisuje 10 udaraca Drugi misle da se pod ovim hudud ili kod alahovom precizno određenom kaznom misli na alahove naredbe i zabrane mimo ovih, jeli, zinaluka i tako dalje. I prema tome kazna može biti veća i od deset bićeva shodno mišljenju imana. Shodno mišljenju imana. Znači, iz ove kazne, recimo, koje nisu precizirane ovdje, a radi se o zabronama, recimo, nekim, ili na naredbi, da ima može kazniti sa više udaraca biće, od 10. U svakom slučaju sigurnije mišljenje, koje je utemeljeno od osnovog hadisa, to je da kazne mimo ovi precizno određeni kazni, za blud, za jel, krađu za potvor, da ne treba biti više od 10 udoraca biće. Allah opet nagolje znam. Ko radi neko dijelo i bude zato ukažen propisanom kaznom, misli se na dunjavku, ta kazna biće mu iskup od toga Pa badi mi sami tradelo Anwar rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme uzeo od nas prisegu pezakvet kao što što je uzeo i od žena da Allahu ne pripisujemo dugo to na pena je nadbeja, jel? da ne krađemo da ne činimo blud da ne ubijamo svoje djecu da ne potvaramo i ne lažjemo jedni druge i rekao je kod vas preuzet to izvrši ima će nagradu kod Allaha čak i znači za sustezanje od grijeha i van Nalažeš, sustežeš se od toga, ne potvaraš, ovaj, ne činimo blud i tako dalje. Imamo nagrodu za to. I povrst toga imamo nagrodu i za dobra djelanja narodbe koje izvršaju. Ako od, vas uradi, ako od vas uradi neko djelo za koje je propisana, propisana određena kazna, pa ona bude izvršena nad njim, to će biti iskup. Ako me Allah to prikrije, njegov slučaj kod Allah, ako htjene i kaznut će ga ili će mu prostiti. Mi smo govorili o tome i prikrije. Može se desiti da, da se ne utvrdi stvar, da se ne otkrije ili ne dokaže da je neko učinio neko dijelo za koje je predviđena kazna, bilo blud, krađa, potvara i tako dalje. On to može sakriti da ne prizna, a ako prizna izvršće se kazna na nju. A može sakriti i stvar prepusti Allah, mada rekli smo o tome i postoji veliki rizik. Jer postoje tada dvije mogućnosti, ili ćemo Allah vam i ili neće. A u ovom slučaju, prvom, ako se kazni na dunjavom, onda mu je sigurno završeno Ako se kazni, znači, uz pokajanje njegov za taj grijeh, to je završeno. Bez odmjero kakvom delu se raditi. A sad, ljudi su tu, ko ljud ljudske slabosti. Ako se radi o nekim ljudi, možda neće priznati grijedbog toga što mu ode glava. Za neke, jel? Ako je oženja i ludata, za blud ode glava, za ubijstvo ode glava. Tako. A ljudi zbog toga žava im života, strah i smrti, ne ili imaju ljudi zbog sramote neće da priznaju. Može to biti kazna neka druga za potvoru ili za bludne oželjenu ili za pijenje alkohola ili za krađu. Ali ljudi zbog sramote neće da priznaju. Sramote pred ljudima. I onda to prikriju i sakriju. I u tom slučaju, njihov slučaju je prepušten Allah. Ako se oni pokaju iskreno i ne vrate se tim dijelima, Inša Allah će im oprostiti Jer Allah je to običao. je običao da će oprostiti onima koji s tim da ako se radi o tuđem u tom djelu, da je da je uze tuđi hak, da tu mora ispraviti. Rekli smo da ima načina kako to ispraviti. Ako imajte koratiti, ako je čast ukaljana to, ili priznati ono koje je ukaljana, ili, ili onaj drugi način da se ispravi greške, da se on hvali, da se na taj način ispravi, je li njemu, da se hvali na tim mjestima gdje se je ukaljana čast tako I ovim hadisima jele je završeno ovo poglavlje o kazni za al konzumiranje alkohola. Stoiku hadisa je zadovoljio se tim da donijeli. Um, A sada se reče o sudstvu i svedočajnika. I ovo je isto također zanimljivo poglavlje jer vrlo često dolazi među ljudima do parničanja do sukoba djelje oko prisvega koji metka i tako dalje i U islamu, poște je ali poște poglavlje islamskom staroj nauci o sustvu i svedočenju. U temelju da na, na Kur'anu i na Sunnetu. E, prvi hadis, ili 51. ali sudi se po izlozima dokaza i vještini slagane dokaza. Ova je osnova da se u islamu kad se sudi ljudima, mi sudimo na osnovu dokaza. Recimo, e, sustvo I to želarstvo u islamu je razmjeno od samog početka, od vremena poslanika alaih sallata Znači, poslanika alaih sallata sallata sudio ljudima, znači o njegovim padnicama, njegovim nesporazumima. I na osnovu tih njegovih slučajeva i prakse, i na osnovu koranskih ajeta, temeljem su propise o sudstvu i svjedočenju islamu. I prvi hadijs koji se navodi To je jedan od principa ili načela šudsstva i slama jeste da se sudi prema izloženim dokazima i vještini vještini izlaganja dokaza. I jedno i drugo je bitno. Za to mu serva radijallahu anha, posaniku alejhi salatu selam supruga prenosi da je lavu posanika alejhi salatu selam što prepirku pred vratima svoje sobe pa izašao je kao. Ja sam samo čuo. Vidjet ćemo zašto je ovo istakao. Meni dođu parničari, znači dvojica u sukobu. Moguće je da neki od njih bude riječniji od drugog, pa pomislim da je iskren pa presudim u njegovu komis. Međutim, kome bespravno dosudim pravo nekog muslimana, neka zna da je to dio džehennemske vatri pa ako hoće, neka je ponese i doostali. U ovim primjerima, poslanika Aliheh svala Tv. Nam ostavlja nama ili ostavio svome umetu, jeli e, metode i načine suđenja među ljudima. Je li njemu Allah mogao poslati objav i ukazati ovaj logobir? Kao što je u mnogim slučajima to i bilo. Gdje je otkrio, je li istinu preko objav, dođe melek, ili Allah mu pošal je objav i poslanik zna koju je Međutim, u ovom primjeru htio je da pouči svoj umet kako da sude oni međusobno, jer ostale ljudi mimo poslanika nisu imali objav kazuje ja sam samo čovjek. Ja sam samo čovjek. Više nam rata ističe da ja sam samo čovjek. Imam ja na besku koranski ajet o tome govori. I kazuje da da onaj koji sudi na osnovu dokaza može i pogjeđiti, jer neko isnio prezentirao kod je dokaz. I je na osnovu dokaza, ne na osnovu svog ovaj neki svoj intuicija, ne znam, neki drugi sporni dokaza presudio na osnovu dokaza, dokaze su osnova. Ili izlaganja je, dokaz. On je, Ako je izlaganja dokaza. Oni paričara, a kod njega je štini zlaganja i odbrane svoje i njegovog advokata tako da. Međutim što je kazao, međutim kome bespravno presudi. I ali pravo nekom muslimana i dosudi neka zna da je to đehnemska vatra. Uzme neka ste. Ovo se vraća sad na imanje. Na imanje. A to je osnova u jednom islamskom društvu. Znači ta imanski odgoj. Nisu osnova da vi ovaj, propisi i kaznete. Osnova na kojoj se gradi jedno islamsko društvo ima. Imanski odgoj. Odgoj znači na jednoj punoj savjesti i vjerovanju Allaha da ću za sva svoje djela odgovarati i biti Zato jedan pravilnik neće uzeti pravo Tuđe je pravo ovaj, i tako uzeti dio Dženefske valice. Inače, ovaj ozbiljan poziv, sudstvo i tužilaštvo, suditi ljudima, naravno prema lahomim propisima, je jedan ozbiljan i odgovoran poziv. I zato je poslani, kada je sva, to sam nam isticao, često, jednog gdje kaže tri su vrste sudija. Onaj koji će u جنnet je eden koji će nete dvojice u, dženete, dvoji u, dženete. u dženete, jeli, će onaj koji zna istinu i sudi pravedno prema istini. Znači poznaje dođe do spoznaje koja je prava, poznahmo istina i presudi tako bez obzira ko je ispred. Komšija, prijatelj, rođak, sija, ćerka i tako dalje. Da je Fatima moja ukrano si pobedu. Taj čovjek A dvojica će u džehennem, onaj koji jeli, zna istinu, zna ko je u pravu, ali presudio neći drugu koji je zneprio da onu džehennem To može samo zbog jednog, znači zbog jedne padnice može džehennem. I drugi je onaj koji ne pozna istinu i sudi prema svome neznanju, ili zbog toga što ne poznaje širijetske propise, pa sudi po neznanju, ili zbog toga što je nestručan kao sudija ili kradjaj, sudi prema svom neznanju i pogriješi tuđi hakeli, uzme takoj i presudinu Bogu. Ja, još jednom jedinu se navodi da je suđenje, da je to klanje bez noža, ja, da je to vrlo odvorak ozbiljnoj poslu. Sve veći hadis prenosio Išara deo Lamanah kaže da Allaho poslanika to se nam reko Allaho najvrši čovjek je zagriženi i vješti svadljevac svadjevac prznica koji se svađa koji je je li ovaj, bez da i svojom vještinom vještinom i mječen svog jezika prevari ljudi. Va te pošteni ljudi on zna iznositi dokaze lako jednostavno. Međutim imate vrlo vješti ljudi na jeziku prznica koji će u ovaj u svojem biću djelu uspjeti da prevari i ljude koji slušaju i da dokažu da da da izgleda da su oni pravo nisu. Je lav abstraktranje. I je on vezan, usko vezan za sudstvo i baničenje jer znamo da i svjedoci i optuženi i ovaj tužitelji da bog svog svoga je jezika, svojim jezikom mogu prikazati neistinu istinu bi obra. Na osnovu čega se izreće presuda, koji su to dokazi u islamu i u šarijeku, na osnovu koji se izreće presuda? Presuda sa zakljetom optuženom. Gim neba sredeo na nabom prenosi da je poslanik, ali je im salat vrsa nam rekao, kada bi se ljudima presuđivalo na osnovu njegove optužbe, ljudi bi se pozivali, ljudi bi sebi prizivali pravo na živote i mehe drugih ljudi. Međutim, onak bude optužen, treba da se zakoniti. Osnova je, rekli smo u prvom hadisu, da onaj ko tuži ili tužite mora donijeti jasan argument. To je osnova. Ako nema argumenta jasno, bilo da su svedoci neki drugi argumenti, jer širija sve prihvata argumente, čak i novi novije doba. Tu, tu su je otvorena. Sve argumenti koji se mogu iskoristiti kao jake argumenti uzimaju se u sustav. Ako ne donese on jak dokaz, Onda onaj koji je obtužen, on treba da se zakonje da je ne vidio. Dođu dvojca pred sudiju, ono tuži za nešto. Imaš dokaz, svedoke neki drugi dokaz nema. Dobro, pošto nemaš to, ne mogu presuditi tvoj korist. E Sada da bi onaj bio slobođen drugi obtuženik, on se treba da zakonje na znači, ovaj, da on nije triju, da nije to radio. I ti su Ako je ovaj prvi donese dokaze onda se znači jasne dokaze onda se ne traži zakpita do ovog duga. Razumite? Može donijeti dva svjedoka, pravetna i ovom, utvrdi se da je krivi neke druge dokaze i nje onda se ne uzima obzir njegova zapteva. Po sari kada je sala tvrsla mi jedne krivke je presudio na osnovu zakpi i svjedoka kad liznamo sada prenosi da je lavo poslanika lei sva presudio na osnov zahtjeva jednog sjedoka. Znači on nije donio ni dovio dvojice sjedoka, nego jednog sjedoka i zahtjev. To je minimum je li dokaz da sudi. Za dokazuju je li na osnovu da se na osnovu čega se ističe presuda prvog za zahtjevnoсно priznanje. Došao čovjek priznao sudigo to rješenje stav prizna javno, potpiše svoju izjavu o tom. Drugo na osnovu jasnog dokaza. Ako se iznesu dokaz da je neko kriv, presudi se znači, na njegovu štetu. Da kaže, Kusani Karee Sala Praslan, tužitelj je dužan pribaviti dokaz. Alel muddej nel begin. begine. Begine, jasni dokaz. Znači dokaz koji nisu jasni. A ona je kod dužene da se zakoni. Znači, ako nema dokaza, onaj koji je optužen, on je dužan se zakoniti u njim radu. Kao dokaz, uzima se svjedočenje dvojice svjedoka, ili jednog svjedoka i zakoniti, onoga ga otuži. Znači, on je dobio jednog svjedoka, a nema drugu. Evo da se od da se zakoniti, da je taj i taj radu Dalje, li trećina čini na osnovu zakleti optuženog. Onaj optuženi reklesmo ako naj tužitelj ne donesi ne dovede dva svedoka ili jasne dokaze zajednog svedoka i zakljetvu, onda ovaj drugi da bi bio ovaj oslobođen trebaće zakoni. Ovdje je pouka da se da ljudi sude na osnovu oni vanjski dokaza mi ne znamo tri ne znamo niti ne znamo tajni gay. Mi sudimo na osnov vanštini i to je pravilo I kad mi sudimo ljudima, onako kao ljudi, ne kao sudije. Čovjek klanja A5 vakata dobrojnostima, posti dobrojnostima. Nesu milosti nijete. Ovaj pokvar, ovaj bezobrazan, ovaj licimir, ovaj skrenu s pravog puta. Ljudi sebi daju, je to za pravo i u velikog riješi. Na nama je da sudimo prema vanštini. I, da se, I u tom slučaju ja se uzdržavamo od, od iznošenja sudova. Allah nas niti ime zadužio. Nažalvo, za nas ljudi to im slatko za imanje. I to im šetan ljepša i zasladi još svojim šećerem. Samo kod je Allah postavio na zemlji da sudi ovaj munafik, ovaj kafir, ovaj mušik, se zato bolno da postavio. Brin se o sebi, imaju kad Allah kadije ima nekaj vallaha kojim će ovaj, ljudi polagati niču. E sad kaže ako tuženi neće da se zakune šta će onda onaj prvi tužitelj nije donio dokaze ovaj tužni neće da se zakune optuženi šta će onda kaže kaže sam slučajac ma mali kaže da da se vraća zakletovanu prvu da su on zakunili samo da se zakunili bez dokaza da se inače na osnovu toga može presuditi al ne mora Ne mora je to je to neki dodatni je li način unutu. ne rešmi da sudi kada ljut. Kaže dramalik da Bibeksa je rekao moj otac je poslao pismo Begulahu ibn Ebibekreu koji sam napisao bio je kad ja u Sidž stanu. U pismu ga je sabe da ne sudi među dvojicom ako je ljut jer je on čuo lavu posanika da je sultan da rekao nikom Neka niko od vas ne sudi među dvojicama koji ljudi. Znači ovo se, ovo se odnosi na sudiju. I ne samo na sudiju, nego i naš kad donosimo sud. Recimo u svojoj porodici. To je bilo teško, ali sud. Kada sudimo i donosimo odluke na svom radnom mjestu, bilo gdje ne smijemo biti pod pritiskom, bajskim ili unutrašnjim. Zato ovdje kažemo, sam izključen, ali ne samo kad je ljud sudija, ne smije suditi nego iako je gladan, znači, plavo gladan, ako je plavo žeden, ako je zabrinut, tužan, ne smije suditi. To stane ovaj, gdje se postoji bojazan da neće je presuditi. Isto tako kažem, ako ga tjera u WC, ne smije suditi. Tjera u V.C. pod pretinskom čovjekom. Ne smije suditi. Nego mora, kad donose odluku, kad se slušava svedoke tužitelja, i optuženo. I kad vaga te dokaze mora biti potpuno smire, koncentriran, opušten i tako da Bez ikon pritisak. Kada sudlja nakon i štihada presudi pa pogodi i pogriješ, Abul Ibnar da je čuo Lavo Kusan i Hrani i Sorat da je rekao, kada sudlja nakon i štihada, a i štihada je kad sve uložio sa, sa svoje strane, krajnji napord da dođe do, do prave istine. Kada presudi pa bude u pravo imaće dvije nagrize. Znači, zbog toga što je zbog svog ištehada i zbog toga što je pogodilo. A ako nakon ištehada presudi pa pogriješi, imaće jednu nagradu. Samo zbog svog, zbog svog ištehada, zbog uloženog nagradu. Zato on se ovo se odnesi na slavsku učenjake kada izdaju fetve pa pogriješi. Ovaj, tom slučaju on ima jednu nagradu. Ako su rada sve u za svojim mogućnostima. Neslaganje mu štehde veze nekom presto. Ne buvo, reira, kad je Allah man mu da je poslanika neih sela Tosera dok su, na ne, rekao, dok su na nekom mjestu bile dvije žene sa svoje tvoje djece, došao je Vuk i odnio djete, jedne od njih. Vuk odnio djete. Ona će djete odneseno, rekla je drugoj, Vuk i odnio tvoje djete. To je da nju je A druga je rekla, ne, on je odnio tvoje djete. Došli su kod Davuda, Ali Iseram, i im presudio. Davud je presudio da dete pripadne stariju ovu. Sad doslovno nekih Tako to toga odlišli su kod Sulemana, sina Davudu. Ali Iseram je obvijesnog o slučaju. Suleman je rekao, ovdje se ovdje dolazi, dolazi do izražaja mudrosti, pronicljivosti u djeji. Nemože svak biti Mora znati da čita, da bude psiholom, da bude, što kažu, prefrgan. Solimena je rekao, doneste mi nož da ga prepolovim. Mlađa je rekla, ne rari to, Allah se smilao. Dijete je njih sin. Potom je Solimena presudio da dijete pripadne mlađovi. Znači, bilo je sporo k onog drugog pod sinja. I ovdje je pokazao svoju pranislivost. Koja će pustiti? Neće nikada majka pustiti da je djete prepolio. Je ostao je jedan sin, pošto se vi sporite, ja je ga popolovit koja je pola, jedna pola drugog. I ona koja je pila prava majka, ne mogu to napogledati. Znači, to nije sin bio. Ebu Hrera je rekao ta da tada nikada nisam čuo za sikinu. Misli sudjene novčani. Sudija treba da izgledi odnose između zaveđenih strana. Imao već dva hadisaka pa da značine poglavlje. Ebu Hrera je prenosi da lako sad nikada, to sam rekao. Neki čovjek drugo kupio zemlju. Čovjek koji je kupio zemlju, našao je u čup zlatnika. Rekao onome od koga joj je kupio, uzmi od mene svoje zlatnike jer ja sam od tebe kupio samo zemlju. Ja od tebe nisam kupio zlatnike. Koga je poštenja, bilo mi to radi, to sam kupio, sve što je u njoj moje. Vlasnik zemlje je rekao, ja sam ti prodao zemlju i sve što je u njoj. A i ovaj drugi poštenja. Otešli su nekom čovjeku da im kresodi kojim su došli je upitao, imate li vi djece? Jedan od njih je rekao, ja imam sina. Drugi je rekao, ja imam čeru. Čovjek je rekao, neka se tvoj sin oženi njegovom čerkom, uzmite od toga za sebe i podijelite se dana. Jel presudio i je, mi izmirio ih. Svarno pa nisu oni bili u zavad, ali je ovaj, a, mudro i slatki spor. Robert bio slatki spor. on se nisu podali da dođe do svađenja. Da biste radite čuk zlata i nešto. Kupite auta i nađajte unutar učanik posto. Kupio auta i neće sve što je u njem. <laughs> najbolji svjedok, zadnji hadis, 1059, Zed i e, ibn Hvala del Džuvenira del Lama prenosi da je sanih, ali jeh sam rekao. Hoćete da vas obavistim o najboljem svjedoku? To je onaj, znate koji, koji što mi je u knjigu neka... Koji je najbolji svjedok? <clears throat> onaj koji posvjedoči i prije nego što, što se to zatraži od njega. Sam se ponudi za svedoka, naravno, to nam govori o dužnosti svedočenja. Čovjek ne treba da, da, da ovaj, ako zna za neki slučaje, ako je svjedok tog slučaja, sta, sam treba da se prijavi, kaže ovo da svjedočim, vidio sam, čuo, svjedok sam. Ima se srvata to, jer doprinosi istinu. Jer svi ovi propis, Isustvo i tuželaško islamo, temeljano na istini, da ti popravljanje stane na zemlji i među a Ne mi je što mi briga. Ne, po i ne rizika, to je seba. Na kraj kraju to obale obalaza tvoja. Ne smiješ prešutiti to. Znaš i tamo se sudi nekome i znaš bit će joj otužen krivom jer ovi doveli te svjedoke, a ti si ključni svjedok. Ti si dužan sam dođe, da kažeš ja sam to ubiju. I naravno, otvorit će se stispend, odnosno jesi ključni svedekljene, i da posvjedećiš. Na bi spasio onoga kome se može jel, krivo presuti, odnosno na njegovu štetu. Ovdje smo završili poglavlje suđenja, sljedeće poglavlje o izgubljenoj stvari, a o tome ćemo pogledati sljedeći put. Hulu Krali Rada, Ostopku Ugladiova, Ostopku Ugladiova, Ostopku Ugladiova, Ostopku Ugladiova, Ostopku Ugladiova,